اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعمها إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ومن اظلم مما نفتر على الله الكذب الله جل جلاله فر چ زهره انسان نه ډیر لوی ظالم هغه څوک کې دی شي یا رب الله جل جلاله باندې درو غوای او هو يدعى للاسلام دا دزړه هغه اسلام ترپ تر بل لشي د کوم یو کوم نچوي او پالنا <سؤال> درو وي يا ذا الله من ذلك لك ايسان عيسى تدا الله ذئ يهوديان عزير عليه السلام تدا الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصار المسيح ابن الله قران کې الله ذکر کړی چې سیانو عزت الله زيره او يهوديان نو يعزير د الله سو کوئی دا ور شریک دي نه دا په الله درو شي الله سره شریک نشته اغه نشو رکا دي او سو کوئی دا ور له بيبيدا الله لربيبم نشته لا صاحبتاو صاحبو لم نشته ولا ولد نه ولا بچشت دا تول نسبتونا که ده خضی نسبت ته اللہ د که بچی نسبت ته که ده زوی نسبت ته که ده شریک ټول ته تول پا اللہ دروگ دی بازه تیم که عام خلق ملکو قرآن کی دی نو کم زی قرآنی نیوی لیو کې ټولو تولو د ده قرآن پا خواه شي تیر شو آج په جګړې جگل جنوی قرآن کی راگلی دیگا نا کم زی راگلی تا چې ویلی نه اور دین دل درو قران کی قران کی اعلان کی قران پڑھوانی دیر شو طول عمر کی قران کی اب اللہ باندې درو او دل خصوصا ده بنی اسرائیل لا تذکر روان نو اغهی بعض مفسرین نو بس غی نسبت کړي خو هر قوم نه چی چ په الله باندې دروغ وینو دا ډېر لوی زالمه اویادغه سړی و هو یود عائل الاسلام دا سړی اگر بلل شي اسلام ترپ ته دا الله دین ترپ ترابل شي دروغ پرېدا دا الله دین ترپ تراش او یا کوم خلک چې بلل کئ الله ترپ ته نه یې په الله دروغ نه ګریز علی السلام د نبی علی السلام بشارت ورکړی یا نبی علی الصلاتو السلام را بلی آزادین حق دی دا قران حق دی دی پال دروغ نه چې الله ته دعوت ورکړي دی الله باندې دروغ نه یو انسان خو ظالم دی چې کوم انسان الله جل جلاله د الله په باندې دروغ وای والله قوم الظالمین الله ج... قوم الظالمین الله جل توفیق دی ہدایت نور کی یا قوم تا چې هغه ظالمانی نذلم وذو شی بغیر محل یو شی بی ځای استعمال ہو. عبادت د الله حق دی تی بوټک وحدانیت الله حق دی عبادت الله حق دی هر چا تخپل حق ور انصاب انسان ته داغي خلاف کول داغي غلط استعمال کول دا ظلم دی نه دا الله د عبادت حق بوته ور دا ظلم دی تاسې کسانو ته تا الله جل جلاله هدايت نه کوي الله وتعالى نه کوي اشاره وکړه ظلم دی بکی زیاته دی بکی قلع ظالمان دی لفظ ده ظالمین وجه تا اشاره او چې الله اللہ و تولی توفیق ده دایت دا نور گئی کہ انا دیان دی ظالمان دی الله زعو وزا اللہ و قلوبا دی که زیغ دی دین بس چه کاغر وان دی اللہ ام کاغر گئی سکسنگا وغاڑی اللہ سکجاننتړ الله سره جننت هم د سوک جاننم وړ الله سره جاننم سوککګ چلی الله والله دغې تو ف کور کې چې دغې خوا الله اختیار وړه دنیا کې کم شظان له تخوا الله دغې توپیک درې د ځان لهخوا کې الله تو فیک در کې ماول د تجول شي دین ځان له خوا کې توفیې در کې ماول د تجول اوخواښته سکته کې. اللہ دا توفیق نه بغیر حیثی او کار نکی کیو ہے انتحاب تا کیا زان اللہ پاکبلا بچه کم انتحاب تا اوکے زان اللہ کمشے غورا کینو الله دا آگے توفیق درگی او دی زان ظلم اللہ ظلم کو اخکڑے نو الله جلال جلال ہوئی دا توفیق نورگی یوریدونا لیوتفی و نور اللہ بے افواہہم دی ارادہ ری دا ریدہ زالیمان چی دی مڑکی نرانا دا اللہ نړانا ده الله نه مراد ده الله د دین رانا ده الله دین دې د آگے دلایل دي شک او شبہات به پیدا کی بیا فایم په خلق پلو بیا قوالهم الباتله باخلو اقوال الباتله وباند نو اصل کې د الفاظ اطفاء اطفئ السراج عربو لپاره لټ ملګا هردا انده لګنه اطفئ السراج ادفا ملو لطا رانا ملو افا لپسی ذکر کنو فکیه اکوال مانا ماؤک لخدا وزاحتی مانا ماؤک ادی که اصل که تمثیل لی مثال لی اللہ لدهی مثال ذکر کئی لدهی مثال دازده چیو انسان دنور رانا دخلی بکیوالا ورکی چیو رانا املا نو دا سی که دیشی نشی که دی ټول رز مخلوق دی را جمع شی نو اللہ مثال ورکی د دی مثال دا سی دی دا اللہ دین پدی اقپل و شکوک و شبہات و سرا پا اقپال و اقوال و باطلاو سرا پا درو و سر دا اللہ زوی دی دا دی آغا دی پا دا اللہ دین ختمو دا سی دی لکچ دی انور لپوکیو ورکی انور ختمائی دا غیر اړه خدمت څنګه چې انسان भुکی سره جنور رلان شي ختموله دا غران کې دی د خپل باطل سره غلط او نسبتونو سره الله تعالی ته زوی د بچی دی د سره د الله جل جلاله دین نشي مړوله نشي ختموله نو دین تعالی تعالی نور لفظ استعمال کوم انسان سره دین دین او د نور کې رانا کې او کم انسان سر دی نشتنو دی تیاره که دی او دی نور دیر دنیا کیم نور دی سنگچرانانا پیده د دنیا کیم پیده دا کبر کیم نور دی اخیرت کې نور دی پولیس رات سره نور دی نور و تالا برانا و شیطان بس د خلکو تا تیارخ که رکنی دا گران دی دا آقا دی دا ی نورانا خالص رانا الله جل جلاله دې طرفا راغلی رانا ده نور الله الله دې دې نور مله به فایم په خل او باطل خبر سر. والله مطم نور او الله جل جلاله به اتمام کوي پورا والي بګي کاملي با, با نوري خپل نور لرا خپل رانا لا رانا با اللہ تعالی کاملی برابری بی دین با پورکی اللہ تعالی ولو کری هل کافرون اگر چه بد گنی دا خبر کافران چه دا الله دین پورا شی و خلکو ته ارسی کامل شی بد گنی خودی دی شل زل بد گنی اللہ ایز با خپل نور خپل دین اغا پورا کن نو فتح و انسان د خپل سعادت وګڼي د دین خدمت دا د خپل سعادت وګڼي کئ وسړی وي ما علم کړي ده چې قرآن ښه ما یازه تجوید ښه ما یازه تبلیغ کو ماریو مهنه چروا والے دا د خپل سعادت وګڼي انسان زه خراب شي ورپسې آیات کې مرار روان دي الله تلا پیغمبر راه لګل یوزهره او عل الدینه کله دا دین با الله په ټولو دینونو باندې غالبي حضرت عیسی السلام چه راضي د اسلام دین علاوه ب بیا نور دینونو مکمل خدم ورې نورسته الله تعالی پرمای لیوزهره او عل الدینه کله ټولو دینونو باندې غالب دلته الله پرمای رانا بیلتا مې نو کې الله د دین خورول حفاظت کول تعمل دا الله کی ذمہ داری یو انسان خپل سعادت غوړي چې الله بځور ذریعہ او یو عالم یا تبلیغ والا یا او کاريسب یا او بل مهنت والا هغه بځور ذریعہ او وسیله استعمال کړي ورنا الله تعالی خپل دین هغه خپل باندې تامای نو پدې شکر په کار نه چې الله بځور وسیله انسان استعمال کړي والذی ارسل رسوله الله تعالی اعزاز ته چرې لګلې د خپل پیغمبر محمد عليه السلام بل هدا او هدایت سره نو هدا نه مراد د دین دے قران دے هدا نه مراد بازو قران غسته بازو د نبی له سلام موجزات اغسطری <تصفيق> پورا دین دین امران دین اسلام رالے گلے دے پہدائیت سرا پہ دین اسلام سرا لیو دہرہو علد دین کل لے دے دا پارا چی اللہ جل جلال ہو غالب کی دا ہدایت دین دا اسلام علد دین کل لے پتول دین منبان دین سمرچ دنیا کے ادیان دی نو اغم مکہور مغلوب کی او اللہ جلالہو جلال اغم منسوخ کی ختم کی پاگے عمل ختم شي او دا اسلام رائج او غالب شي نو غلاب ادا دا اس کے اسڑے سمرہ یہودیان دی عیسائیان پر دنیا کے ٹول کے زیادت دی ایتا پدیدی نجات نہ ملا دی پل دین نجات نمیلاوی گی تکا نبی علیہ السلام پرمائی لو کانا لما وساہو الا او کما قال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جمدے وے نبی علیہ السلام وے داغد پر نور گنجائش تک پل دین نو زمائع اتباع وے کولا تول پہ غلط دا اسمانی دین علاوه اسمانی دنونا اغشتا دیناو کچتا اک کا دو کچتا کلیل پاتی ورنو ټول مذاہب باتی لدی او دا مذاہب حقو ہو پخپل وخبان نی اوس الله جللہ جلال دا دین غالب کردی یعنی دین ناسخ او دی دین سر اللہ تلا تمام ادیان اغامن سخ کردی دی اس پاگی عمل کل پاگی نجات نشتی لِيُذِهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلُّهُ دَرَبًا جَالِبٌ كِي پټولو دِين نو واندي ولَوْ كَرَهَ الْمُشْرِکُونَ أَغَضَّ چِبَدَ غَنِي دِخَبَرِ لَرَا الْمُشْرِکُونَ مُشْرِکًا بَزْنَانَ بوللید وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَا او نشت دے دیر لوی زالم دا چانا چیاغ جوڑ کڑی با اللہ تالا باندی الکدی با دروغو او حال دادی دا کس چی یدا دی بلل شی دعوت ور کول شی اسلام ترپتا والله الله تعالی چ لا یهدی هایت نک یلقوم الظالمین قوم ظالمانو تا یریدون دی راد لری دا ظالمان لیتفیو نور الله یهدی د پارچ ملک نور د الله تعالی نور د دین د الله تعالی بیا فواېم پخلوخ پلو زرا یعنی پاوا کوالو باتلو خپلو سران پا باتلو خبرو خپلو سران واللہ متم و نوری ہی اللہ تعالیٰ تماما ان کے دنور خپل لرا نور دن خپل لرا ولو کرے حل کافرون اگر چی بدگنی کافران ہوا اللہ تعالیٰ غزات تے ارسل رسولہ جلے گلے دے خپل پیغمبر محمد علیہ السلام بل هدا بيدات سرا ودين الحق نب بالهدى منا اغا معجزات يا قران ودين الحق او قدين اكثر ليظهر هو الدين كله तेज पारच غالب كده الدين اكو على الدين كله पटो الدين ولو كره المشركون غيرت بدغني مشركان الحمد لله رب العالمين <الحمد> والصلاه والسلام على سيدنا محمد اهدنا واهدنا على الصراط المستقيم الله سنا في دراسه الله يبارك الناس في